Високий, суворий, то, що в сільському клубі Виголошував вирок дядькові Іванові Він щось казав, але що? Я прогнав його геть, розплющивши очі Десь далеко від мене спала Глорія Де ще далі спала Валерія А може вони теж не сплять, подумав я Глорія, напевне, ні я хотів устати, піти до неї, але зрозумів, що не зроблю цього. Я одужав, і віднині жоден старовишнівський фантом не мав наді мною сили і влади. З цією думкою я заснув і прокинувся. Пішов на роботу, щоб час від часу пригадувати цю думку. У своєму новому житті я розглядав справи, виносив вироки, розмовляв з колегами, жартував із секретаркою Раїсою. Ввечері розпивав пляшку з Вадимом, сусідом по гуртожитку, і його знайомими, бо заснути тверезим не міг. Це була єдина незручність. Правда, я ще боявся, хоч і прагнув, зустрічі з Глорією, але я мав надію, що вона знає маршрут, яким я ходжу на роботу із роботи, і не трапиться мені на дорозі. 5 травня. Все було б добре, якби одного разу по обіді в моєму кабінеті не задзвонив телефон. Я почув голос жебрака. «Вітаю вас, пане суддя», – сказав він. Ви таки не послухалися мене і лишилися в цьому місці. Що вам потрібно? запитав я. Цього разу лише повідомити про власну смерть, сказав жебрак. Оближте ваші безглузді жарти, і не заважайте працювати, розсердився я. А я й не жартую, сказав він якось натужно, наче розмовляючи, Котив під гору важезний камінь. Через півгодини мене вже не буде. Маю до вас невеличке прохання. Хоч і сумніваюсь, чи ви його виконаєте. Я просив би вас бути присутнім на моєму похороні. Все ж я перша людина, котру ви зустріли, коли прибули до Старої Вишні. То прийдете? «Хто ви?» – прошептав я. «Жебрак тільки й усього. Решту довідаєтеся потім, якщо захочете. Прощайте, пане суддя». Він поклав трубку. Він зовсім не жартував, зрозумів я. До того ж мені не сподобався його голос. Хрипкий, натужний, ледь чутний він справді скидався на голос із того світу. Я не став класти своєї трубки і з іншого телефону подзвонив на телефонну станцію. Слова суддя і розслідування таки подіяли на телефоністку і за кілька хвилин я знав номер телефону, з якого до мене дзвонили. Телефонний довідник Старої Вишні був не надто товстим, тому хвилин за десять я знав і адресу. Розпитав у раї секретарки, де знаходиться вулиця Вернацького, і кинувся бігти. Дорога привела мене туди, куди й мала привести, До будинку, в якому я вже побував, де застав Глорію і її невідомого коханця. Скло на вікні, яке я вибив, було давно засклене. За вікном я побачив чиїсь силуети. Повагавшись, все ж подзвонив, хоч і не знав, що я маю сказати. Відчинила мені стара жінка, у вицвілих очах якої застигли сльози. Вибачте, але мені сказали, що у вас... Я затнувся, став підбирати слова. Сказати, як є... Надто довго пояснювати. Але стара мене випередила. Так, Георгій помер, сказала вона. Георгій? Я мимоволі приглушено скрикнув. Щойно, хвилин десять тому. Ви зайдете? Вона повернулася, зігнута, згорьована, подибала всередину будинку. Мати зрозумів я. У кімнаті я побачив ще одну жінку і того, кого так довго не міг зустріти. Чоловік з обличчям жебрака, саме той, який першим зустрів мене у Старій Вишні, і якого я забути не міг, лежав на ліжку зі складеними на грудях руками. Зодягнутий він був у нову білу сорочку і новий чорний костюм але обличчя я не міг помилитися. Обидві жінки плакали. Коли вони нарешті виплакалися, я спитав, як помер Георгій, і дізнався, що він дуже мучився. Останній рік його геть з'їдав рак. Він відмовився від лікування, ходив на роботу, хоч і терпів нестерпний біль. Сьогодні, вони підозрюють, прийняв отруту, бо помер якось раптово.